Зрештою, мова не про мене. Просто деколи треба розуміти своє місце у світі намагатися поводитися природно, щоб твоє життя не суперечило іншій свободі, по таємним законам природи, яких ми не знаємо, але, принаймні, мусимо відчувати і постійно до цього йти. Все це слушно, але не для пампушки, який усвідомлює свою жалігідну владу, і залежність від заліків і екзаменів його студенток. Я уявляю, через що ті бідолашні дівчата переступають, коли руки-пампушки шастають у них під спідницями. Знайшов вільну хвилину і заглянув в інтернет. У моїй поштовій скринці гуляє вітер, жодного повідомлення. Повільно, меланхолійно приплентавшись на роботу і побачивши обличчя випадкових студентів і викладачів, відразу відчув страшенну втому. На кафедрі мовчки сидів за робочим столом і ліниво дивився у вікно. Сухоребра, зі смолистим волоссям викладачка етики та сорокарічна секретарка без двох передніх зубів пили чай, їли бутерброди з копченою ковбасою аромат яких розносився приміщенням, і розмовляли про ціни на квартири і будинки під Києвом. Я думав про те, що світ з кожним днем усе більше перетворюється на в'язку і сіру інерцію, у котрій поволі згасають життєві процеси, а люди, наче земноводні, впадають у заціпаніння, повзають вулицями з кислотними виразами обличчя ніби щойно побували на Чорнобильській АЕС, де їх пригощали овочами і фруктами місцевого виробництва. Люди, які мовчки перевозять свої втомлені організми в темних непривітних одежах, у переповнених тролейбусах, трамваях, читають потріпані старі книги, детективи чи фантастику, шелестять сторінками і кліпають сумними очима. Жінки почали смикати мене. Мовляв, що ви думаєте про ціни на житло? Чи будуть вони зростати? Чи хотіли б ви мешкати у власному будиночку і мати землю? Мені було настільки нестерпно відповідати, що я лише знизував плечима і розгублено бурмотів не знаю. Мляво провів два семінарських заняття зі студентами-механіками. Останнім часом у їхніх селянських витріщених оченятах Крім глузування почала з'являтись розгубленість, може, балачки про раціоналізм їх збентежили, і вони думають, що верстимуть мені на заліку. Дивна річ, чим ближче до заліку, тим більше поваги в людських очах. Після двох годин вислуховування їхніх страждань я вийшов з аудиторії, наче знятий з хреста. Внутрішнього почувався кепсько ніби з мене висмоктали кілька кубів крови. З роботи Найшова плентався. Філософію все ж таки з навчальних програм варто вилучити, бо вона залишилася замкненою свободою для бажаючих, чи то так, як знову ж таки у Платона, любов'ю до мудрості. Це неможливо, усуспільнити, зробити державною політикою чи вибором професійної діяльності та подальшого кар'єрного зростання. Для практичного розуму абсолютно нісенітниця витрачатися на те, що не сприяє укріпленню авторитету чи соціального статусу. Любителі мудрості зазвичай схильні до злиднів і самотності. Хіба теперішня освіта прагне прищепити громадянам схильність до злиднів і самотності. От так і живу, як повний придурок. Імітую викладання надзвичайно цікавої та важливої дисципліни для тих, кому це зовсім не потрібно і, можливо, ніколи не знадобиться, і хто змушений імітувати уважне та наполегливе навчання, зі страшними тортурами приховуючи свою сонливість. Я ж не можу сказати буквально, якщо вам до лампочки азети, і заводи, сім'я, кар'єра, пароходи, а ще бізнеси, гроші, всі ці понтезії з суспільним статусом, дорогі костюми, стильні зачіски, дохлі, красиві манери, за якими ховаються всі можливі та неможливі пороки.